ای مسکینان ول یخ ش الذین اود یریږه کسان لو ترکو ګپری د مین خل به مرسو خپل ذریه نه اولاد ضعفن کمزوری خوف والے یریږي پدای باندې چې دتنه رښتو کمزوري اولاد پادشي په غیریږي چیرې د چا په تر کې بولاړي چاته بسوال کوي چاته بمیننت کوي نو چې په پردی بچي آ چی خپل بچی باندې سړی یریږي راځي نو په پردی بچی لم یریږي چې دې په سوال څخه وَلْيَتَقُ اللهَ لَا يَعْدِلُ دَالَا نَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا و دې وایې وینا دروستا ان اللذین یاکلون مال اليتامى دې شګه کسان چې خپل مال د یتیمانو ظلم په ظلم باندې ان ما یاکلون ذی بوتنهم نار یا کینانا چې د کیور یو <تصفح> صاحبیا کو هغ نار چې خیرات لاله دومره اوخوړه چ بیا نشرات لې ته 52 نو ها نو دریو کسان نیولې وختي ور پېراح کلي شي ایسنګ کور تر راغې پلار ور پلار ته وایي بابا وې شهرات نیو کوله اذن امې کوله چې بیا د 52 نو ما ها نو دو دریو زرو ز داسې راوستو مخېرا پسي راښته لې شي اپلا رو توی خپیدی زمکی تلکی دلی وی آو وی خانو چپڑی تیلاز کری ایو سو چپڑی لگاو تو وی دی بیغیرات بچی او دی شر مولما شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الوزین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون في بدونهم نارا و سَيَسْلَوْنَ نَصَائِرَا سوره النساء دري هيڅه وا اوله هيڅه کې سپاراس احکام ذکر کول بهنه راييات دغه هيڅه کې اته احکام ذکر کول بهنه راي او او دریم حصه د ده دریو دلو بیانو مومنان منافقان او احلی کتاب اوله حصه کی سا احکام بیان شو چه یتیمانو تا داوی مالونو نور کئی دریم ده یتیمانو د نفسونو حفاظتو کئی دریم خضو تا محرونو نور سلورم بي وقوف تا مال مو ور کوي تین زم حقدارو دا داوي حقونه زجر ور کاو وليخ شلذين الله تركو من خلفهم ذريه او بل زجر ان الذين ياكلون اموال اليتامى ديتمان مال مخري پا ظلم و زیاتی بانده دیتی مال دا اور ده حدیث کی رازی فتنه لگی تا المفرا ذکا دا ظلم ده او دا اور ده چاچی دیتی مال خواله ده د قیامت پرځ با انسان دا رواني د سپېمون به دا اور لمدي رواني د خپلینه به دا اور لمدي رواني د وګونو به دا اور لمدي یتیم مال دا اور دی چې په ظلم او زیادتي اخري په دې مل کې په یتیم باندې ظلم کې دا اوسوغ داږي مانکون که نوچی دیتیم پسر با نیلاس راک کلیوے دیتیم دیمال حفاظت دادا انبیاء و کارو انبیاء و کلیو سور دکاہت که اللہ فرمائی بحثی نمبر آت کی خزیر علیہ السلام یو کلی تاور غلی دی اوالا دوڑای نا او دیوالې څنکړې لري نو موسی عليه السلام تداغې تشریکې 82 نمبر راځته وا عمل جدار وفکانال غلام غلامه نیتي مینا ار جي دیوالو نو د دوه فی دی البخاریہ کی و گان تا تہو کان صلی اللہ علیہما اولا نے خزانہ تذوالو زکمی را دیوال نیک چہ دیوال را پرینو زی تا مال پدی تیمانو بجو محبوس بادیشیم کدارا پریوتو دی کلیگی با یہ تیمانو مال کلو کیوی مغامیاں نو شمی خویا افران ہا مولیاں می بجاوی به دیوبریم وكانا ابوهما صالحا او بلارد دي دوالو نیک فارا دان يبلغ عشد هما ارادو کله رستا چې رسیدا ذاره مضبوطي ادم مرتان ويستخرج کنزه هما روبه سيدا ذاره خزانه خپلان رحمتا من ربګه مهرباني دي دره بازارستانه دي تيمانو د مال حفاظت دا دا انبیاء کارو انبیاء د دا یتیمان و دا مال حفاظت کرده ده پر اعمل که و یتیم جلل او دا اغا با سوگنو چاگه تی دا اغا مال تی چاگلاس کرده دا ظالمان اونان او دا یتیم مال بلوڑکی ده زمم اصطاز فرمایل وی اللاما اللاما محمد طاعت ریم وی شیخ القرآن نوار اللہ مرقدهو فرماهل چه ده ماشومو ما لار می مرشوه و او زما پا سر بانده شالای و ده پلار شالای می و مولیان رالل او چه کلا اوی رالل نو زما ده پلار سپا دیشیو که پاتکیو که پانیوی که بلسو اغا تول زما ترونل راوخل او مولیانو دا شړی یاد کله ما ځان ته وکړوا جمهو یملیان وېچ دا شړی امراکا ناغه زمانہ وا وستا او ما جړل او وی کډو ترس نو چې مګو ما شوم به خیر دې ودشي بیا به بلوخ به دیوالې اور پر ازا سلامې دیوالې اور سېونه هغه وا وستا او لالل په خبره پویته ما زده که میو امایی که دین دایی نو داخو ما تا منظور نده چه دی که ظلم پا یتیم که اما بیا علمو که او چه علم میو که ورالم اما بیا دای رادو کلا چه نور برانه یتیمان نجده وی دیرم جده وی لیدی یو ترد دوی پلار ملو بل ترد دوی سانده علال که مالی و لگوا خیرات و که و پلانی د که کې بیو لده خیرات که خودو اصابیق ملشد دو صابیق او چاغان ها څنګه تللې نو ځانې مول کړي دي ا بیا راتلې نشو د دریو تانو رار وان کړي کور دا راځي دې پلا ورو ته وي پلاته خبرو ګويده شان راتلې نشو ما یو خپل په ځنګه لګېدلې و یاو نو پانه ور په جو کې دا واله دي تا خو د پښورمون او شرمولم ها زه وګ چې په خیرات لاله مان نه ده او ستا راولمه اوس تاسو څه نه ها دا دا تی خلقو شیخ القرآن نور اللہ همار قدهو وی فرمایل چیزا کور ناسو ما ما با دا توحید مسلا بیانولو دا شیر کرد با مکو و دا بیدادو مسلا ملانو شروع کردی پا شریکی دم با پکینا او پا کی یو بودای رالا کانا بای باورتوی منگوی دا غی زوی مرشویو او دا غزيه ما مسلمان بچی پاتې شي ووم هانوی هغه بوډی ما ته وی چې زم ما د زی شومه دا او بهاله و ترازی وې مار ته چا به زنه درځما وې مې کومه ته وی کرا نه لینو دا ځبه دا چې دا چېم کو بیا پې تر پرالم نوې ما ته مور وی دا خدای ساده دا او زلال شان وی ما از دکیوی چیزا اللہ برا کې روان شما لاړ ما چی سنگا لارم دا مولیانوز دیر خوشا لدی پرتی پرتیزی رو دای رالا او اقوی یتیمان معشومان بچی دي او ای دا طول ورزی نهار دی گی دی او ای سنیدی خواللی نو دی مولیانو دی ابای توی ابای دا معشومانا خواه کچمان دو دایو خورو شرا خبره وکړه کنز ما دیزلی دردو که <سلامان> دی، بچی دی، دی، دی پیارو دا دندره ظالمان دي هغه ماشومان به چیرې یتیمان دي او د دې په اړه ترس ناراضي تا ویمه ده به ته یې چې به ته دا املیان نو دا وی په شرم سره کارو مې ماجدا کوي د پور سره بیا ګورم مليان سره اج لانا بسم الله کوي و ماي خان بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى زولمن ان نهمایا کولو نفی بوت نیمنا را سوو چېې مان اومالخورری د سی چېډوکې ور چای اوه ایتل ل یکذ و ب دی نه په لیکل لی دو او یم دغه سرړ چې تیم نه ډلی ورکئ والله یخو حال توعا ن میزکی نه آ داې یادتونونه مشهورکل معشمانته میشارکلو د او دا بوريې ځان سره نور نه خوړه اوې مشمان ته نشارو کلا ویراال د یا تو نه مو دی لا غوښ ور کوم شاوخره عظیم مالک ل اميان لال پاجي مونږه تاسو را ګورو وې مارتی سي مامړ کيديا आवाज څنګه لال مشمان مالش خوشاله شو رال بابا ته ميواز وک اباي راشه او د داتې رالم چې کور درال ما لک سات پاجي قتل مي کنا بهرالا وې ماتوي چی اوې فقړو ډينه د وغه به یو خبره کوله میچې دی ډوړې باندې موږ څه کومه لا خلک شرګانه لاله دوی د دادي سره ډوړې کړې ده با دې راته ها نو هغه ویخاوې تاسو مې چاو وي ما او ته یا به چې خو خیرات کې پدغه ما شومان باندې کیږي پدې کیږي مې چاو ویزه په تاسو تاسو کدي زمانه ورو کولا خان دا خو لا خلک دې چې موږ وېنی نه به چا دل خو نه نوړې اخلي هغه به په مرګ باندې خوشاليږي دو پیر تیانو دخلون امنگوڑا یا دستی دی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت دونو لیگی دو یتیم بانی پا ظلم کی دو او سوگ نوچ داغنے اغا ظلم او چد کردے و پاگر رحم کردے ویم اِنَّ الَّذِينَ آوِ شِكَاکَسَانَ یاکلون آجی خوری اموال الیتاما معلون دو یتیمان و ظلمان پا ظلم بانی اِنَّ ما یاکلون فی بدونی هم نارا یقنان آجی دی پا گ وَسَيَسْلَوْنَا سَهِي رَازَرِهِ جِلَار بَيشِ وَرْتَا دو زَخْتَا شپاگم حکم ذکر کئی تقسیم دا مالونو کئی پا قانون شرع بانده یو سیکم اللہ وزی اولادکم حکم گئی تازتا اللہ پا بارا دا اولاد تازو جئی لبزا کری مثلو حض الانسین دا پارا دا ناری نو پشان دیسی دا دو زنانو دی اودان یو دو زنانه او دا برابر دی پهیسه که چکل افل رونا خوین دیویم لار ملشوه دی په مساله دادا چه اول د موری کفان دفان دی زمانگ دا میراز دو کتابونم دالی که افقم چه دا, دا, دا موری اول کفان دفان دی دا غیر نباد قرزه دا پا موری بانجی سمره دا داغه د ماله قرضه دا کولې شي کټول مال قرضه کلاړن بس خبره خلاصه ده ورساو ته یې سپادین شو دریم خبره بیا دا چې بیا وصیت ته ته ته دریم هي سي د مال نه کټول مال به د وصیت نه پوره کیږي که پوره کیږي بنان دریم هي شې دا, دا د دا و هي سي د ورساو دی او ورسو کې سو قسمونه دی یو زوی الفروز دی چه داوی حسی قرآن دی او دویم عصبه دی عصبه چکل دا زوی الفروز اونه باقی پا دیشنو بیا عصبه اخلی او که چرد زوی فروز موجود نو نبیابا طول مالعصب آسلی درین بیا زویل ارحام دی ما ما زیلی چی ورتا ہوئی زویل ارحام او سلورم مولا الموالات او چه قراری کروی پنه سب ده غیر بانده او شپا د ده دینا بعد بیا بیت المال تا با مال چې کله سوگ نو ده ده که کسان پنزو چه نون بیا بیت المال کی داخلی گی داد دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مذب ده زوی الفروسی داوی حسی قرآن خودلی دا سلور قسم خلق ده یو قسم پلارو داغه پلارو بيا داغه پلار برور پسیزا جسم را پلاران جی یو قسم داوی دویم تسم زوی داغه زوی داغه زوی, زوی خطور پسیزان وسیکل وسیکل ده ده غورتوی او دریم ترده او درده تر زوی بیا دا غفری بیا دا غفری دا څور په ځی ځاخه کته ان څلورم او دا غفری بیا دا غفری بیا دا غفری ختار په دا څلور قسمه خلق د عصب دی زوی الفوز دی دا قران خو بلی د دیه سین یو زی کوم حکم کوي تاسو تعالی اولادکم خدا اشپک خبری ماو پی پدی که چې تا دا داو نویلی چه تا دا دری محسین خیرات ورپس او گوی دا چه تا میراز کتابونو کې نشتا او دا دا لطا چه کمدوی یا دا جانماز و غیره دا موری دا کپن نزیعتی که پای بان امام ادریگی دا نارواد امام لا چې امام پا دا بان ادریگی زکه دا او دی کې د یتیم برا خوابا دا تا تجارت نشته چې ته پریبانې درېګې له زکرې ته فار د ناری نه مثلو حذل انسانه او شان دې چې د اوسنا نو دی پښتونه میشه د پارا د خوري سره ظلم کړو د خور سره ظلم کړو حق یې ولا نه ورکوو زور له حق نه دا ظلمو په قران هغه حقونه خو دل چې خور له حق ورګا لول ورګا وین ګننا نېسان کې چریو زنانہ پاو کاس ندېنی د پاسه د دوو ینی درې وی یو او درې خوین دی پلهون نصلوصا یا سلورو چې د دوه نبروي پلهون ناسلوصا ما ترکه ندیخذلرا دو درې مینی دا سنای چی پری شی وی دی مینی سلوسا دو درې مینی ینی دوه ټکین مال بدری هسی شی یو دی او د دوا ن زیادې کوي ني نو مال بدرې هي شي یو حساب اور ور واکلو د دوا حساب کوي اندې اخلي وان کان ن واحد تن کیریو واه فل هن نسونو د دې د پار نیماله یو خور واه یو وا جنه پیدا وا د سړینا او صرف یو لوري واه دا خپل لري مرشد عالم مال بدیتواله کی نیمه ترتان ولی ابه دې د پار دمو روبلار له کله واحد منهما ده هر یو د دې تواونو سد سوشpkgمیسدان مما ترګادا اسرا جی پری شی اولاد مړي کان له هو ولاد ګچریو د د پاره اولاد یوساليو هغه وا د هغه زوی هغه زوی نوکرای کړی و مالی او تا شو حسنا как النبي the G生ights and dna ponto ماال ف Tim Cyuckle أو والدين قال ماال mieszpaki سي dollت lawnmye kalhu wala daえ пользовama autre inheritori ala dae Italia he will say no part two dating wife.com.com.com.am.com.amon suite lady have entered into the cav절. family and food So,mmway?com.amone?com.com.amon.com.com.λο aí E carrying her, significant wala فالی ومیس سلوس نو مور دا پار ای دری مدام یو الکو زوانی که دیر مال گٹلیو خوادی نو کڑونی بچیو او زوانی مر که پزوانی که مر شو چه ش راگه مور پلار جوندی پا دیدیویلا نو مال با داد دری حسیشی او حسی مور والی ایک بطه او داد دو حسی پلار والی فا این کان الهو که چره و داد دا پار ولی اون محس و دوسنو مور د پاره ایش پگه محس ده ده دویمه مسئله جه یو زوان ده هغه مال گتله ده. او ده اغا دریسالور رونم ده. او مور رو پلاریم جونده ده. جونده ده. ده اغا سڑه مل شو. مور رو پلاریم جونده پادی شو و رونیم جونده پادی شو. نو ده ده مال وش پگی سی شی. یو ها حساب مور تا میلاو شی ایک او دا پینزه حسیب اپلار تاوال شروعنو نه ملاوی دیسم خوصیر اب دا مور اگر ایسی کم اکلا مخی دا مور تا دریم ایسی کم اکلا غصور تشپکم ایسی کم اکلا او دیرون تیسن ملاوی گی مین با دی وسیعت این خدا تقسیم بکل کی گی مین با دی وسیعت این رسیت پورا کولو نا یوسی بی ها او دین چی وسیعت کی گی پاگی بانی او دین رسیت این رسیت قرزی دا دین ولی رستوجی کرک ها خود دین مخ کیو دا قرض قرض به مخ کیو اله کی کی کمال ټول په قرضه کې لاړ نو ورسته د ادی پا دی شو خود تل دا قرض رستوجی کرک وصیت مخ کی کرک دا ولی زکر وصیت څوک تاسو نه کوي او قرض خو په هر حال کې غفتی شي کدی تاسو کوي او کنه قرضدارې ته وایې نو ځکه قرض رستوجی کرک وصیت مخ کی کوم ابا حکم لارانس تاسو وابنا حکم زمان تاسو لا تدرو نا ن پويږي ايوم اقربو چې کوم یو د دې نړیری نذیره لکم تاسو ته نه فان په پیدکی دایسه لا زکه مقرری چيو بچو چلوليو هغه په چلول باندې ټول مال ځان پسې نکلو اوبل بڅادا کونتیو ناغه ماهر مپاتیشیو نه نه الله ټول لای چې مقرر کړین خات نن یو مال پیدا شو او یو ده اغز علمه شوه ده و مشر ده ده بچیم او ده ده ماشون ده رور تفا ده شو و پلار مل شو چې پلارې مل شو ده پلار پا مال که ده چې ننچه کم ماشون پیرا شوه ده ده او مشر چې ده کم زوی بچی ده دویسه یوم رو ده ده شریعت نو قرر کن فرید اتم من اللہ ده فرشوی ده اللہ ده طرفا ان اللہ بشک اللہ کانده علی من حکیما خویا حکمت والا وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَادَ داوست سالوتا وي که چرت ودونم کريو او خز مالداريوی دا پلار دا کور انزان سره مال دا ودو سیخ پل مالو سول تامهر ور کردو دیر مالو ور سران او اغا ملا شوا نو کملا شوا نو دو صورت دی یو دا پا یو صورت کی دا خبره چې کله د اغی اولاد ن چ ولادي نه نږدې دا مال به سلوري شي دوه هي شي شي دوا نیمه حسابي خاوند والی دا نیمه دا خزی رون او نیمه حسابي دا غا خدي رونه واخلي اذن دا چې تر دې خدي نو مال به بیا سلور هي شي کی یوه حسابي خاوند والی او دا درې هي شي به چې دا دوا سره تطبیق ایا ذکر کوي او د کلا علامه سلام ورته رزي کوي ولكم تاسلرا نس په ني مال له ما تر کا زواج کو ما جپري دي بیا نو تاسو الا يم يكن لهما كنود تي ربارا ولتن اولاد بين كان لهنا کي چيود دي خذ ولتن اولاد فلكم ربعن استاذ سلوره ميسرا مما تر جنا داز ناجپري دي دي من بعد وسيطين رسو ده وسيطنا يوسينا چه وسيط كي بيهاب آيباني او دين او رسو ده قرضنا ولهن نروبو دي خضل راسل ورمضان داوز دين صورت ذكر كي سره ده داقا دير مال دي داقيم دوى صورت دي يو داوش وادی کل دي اولاد نشتا او دين مل شو خوزه دی پا دیشوه نو دیده دا مال بسلو ریسیشی ایک بٹا چار حسوه دا خوزه والی یو حسو او دا دری حسی بے اغا نورف پلوان دا خواده سریو اخلی وَلَهُنَّا رُّبُو دی خوزه لراسلو رو محیس دا مم ما ترکتون دا حسناشی پریخی ویتاسو اِلَّمْ يَكُلَّكُمْ کِجَرِنَوْ سْتَازُ پَارَا آدم سورۃ ذکر کئ ک کہ چر د سړی خځه شو بچی پادې شو امال ته پادې شي وې سلامل شو نو مال به اته هیڅ شي یو حسابا دی خځه ته ملاوي او دا وې حسابا د سړی د اولاد ته ملاوي شي دا واګه دا وله کیږي کان علکم ک جری استاد پارا ولا دونه اولاد پلهو نس مونونو دی خذ لراته مې مېم ما ترڅون داسنه جبري شي وتاسو مېم با دی وصیت رسول د جاری کول د وصیت نا تاسو به حاجت وصیت کوي پاره باندې او دین او رسول کارز نا وین کان راجل یو رسول کلالا کلالا هغه سړی ته وایي چې هغه ني اصول او ني فرووي ني گنجې نه په شرکت لرې نه په چا کار لرې ني مور پلاښ دا او ني بچي او لاښ دا دازی او گنجیر او صرف یو پاتې پاتی دا یا یو رو رشتا دی دا او کلالا د مل شو دادا مال پاتی شو چه مالی کل پاتی شو نو د مال بشپکی سی شی دا پینزه حسی با تر تا ملاو شی دا یو حسی با ارور تا ملاوشی. یا با خور تا ملاو شی خدا آغا صورت کی چکل آخیافی رو رو خوروی اینی چی کلوینا آئی که بیا ضخوین ده دیو رور برابری دیم و اینکان راجو لونا اینی آغا رور رو اخور چی آغا پلار اومور شرکوی خفلوی آغی تا اینی رور رو رو اخوروی دویم علاتی دی علاتی آغا علاتی آگتے وی لے کی کی پلا ری جدا جدا بي. او اخی اخی اگتے وی لے کی کی چمور یوی پلا رانی جدا جدا وی وین کان راجلن کو یوسلے یورسو میراث ویڈے کلالتن میراتو او امراۃن یا یخذوا کلالا ولو اخونا او د دا, دا یا رورو رو یا اقورو آن فلکل واحدی من همسو دو سا نداحر یاو دا دیدوالو ناشپگم پاگم اشپگم ادا فا ان من ذالک کچریو زیاد دوی زیاد د دا, دا دویم صورت ذکر کئی فا هم شرکاو فی سلوسی ندوی بیا شریکی پا دریمہ کی دریمہ فی سلوسی پا دریمہ کی مال بیدری حسیشی دې په شری کې باندې والی هغه د خپلې تقسیم کې چې جګړه پکې کار سپېږی دا د وې آتر والی مين باندې وڅېد د نورو ستوځاري کول د وڅېد نه یو ځای به او دین چو ستوځه کولې شي پاين او دین نو رسو د قرضې نه غیر امضوار غیر امضوار دای ځاله جمله راولځاله د مخ کې ټول احکام سره لګي یې دې مانو لدا وی حق نو ورکا غیر موضوعار زرا رسون کیم گردا زګا سبب لوي شي عمر بریکیم ها دې مانو د نن سونه کا غیر موضوعار حفاظت دیو لاو نک سبب لوي شي ا بیا بتا باندې امر کئ خذلا ماحر نو ور کئ غیر موضوعار زرا رسون کیم گرځي سبب لظاهر درکیم عمر بریکیم ولا دو دو سوا بي وقفه مال مورکه وي غير مزوار زګه کاږي ته مال ورکه زایي بي کې دوال دو اولاده هدونو دا اللانا هم یدخلو نارا دنفو کی دلارا ورتا هم خالبن فیام ایشب ایشب ایشب ایشب ایشب ایشب ایشب ایشب ایشب بیائی ختمکا ایشب بیائی نتا ایشب زانت ماشرک اندکڑا خلق دا ماشره ماشر نوباسا والا تیا الفائشتا چرا دکې بیا اې دا مې نې ساهای کوم د خدای استادونه واستای سید علیهنا غواهانونی سیدی باندې اروا د همن کوم څلو استادونه ک غواهان نه خپل گواهی وکه کوم چې سوره نور کې ذکر دی څلو غواهی بکه ا بیا بین زنجل باندې لعنت الله علیها اه अपमान باندې لا لعنت وی ک چرته د دروځنی ما بند ک زګی لار بند ک چی سباله با بیا دیو سوڑی خزا نیو فاق اقپلا او بل سوڑی سر بیننی لگی پردی سڑی وی آغا سر دیننی لگی آن اقپلا خزا بمولی او چا سر چنی لگی آغا سڑی بمولی وی دامی لی دیلی دی او بل سر دا شریف قانون دا چې خورو لاری بندک را تستا تا لی دلم دا پا غلط عمل باندې گواہان در سرائی خو خلاک نیی ندلی آن مسئله اصلور پیره با دا قاضی مخی گواهیو که پینزم زلبانی بو بی پا مای دالالا نجی کز دروغیم خود اب هم سلور زلبانی با مای دالالا غزبی کز دروغیم او خواون او خود اب جدا کی قاضی دیو بلنا ترجن جن پور داوی نکانه کی گی بی بیا خط مشوا یوسو حادی را غیم نبی علیہ السلام دوی دالالا رسول زماقی عرد بدا برداشت کی چیز خپلی خود سرپ ردی سرگوی نم نبی صلاة و السلام او فرمال دی غیرتی تو گو انا اگ کا زستان دیر غیرتی ما والله اگ یا رومینی اللہ زمان دیر غیرتی دی چی اللہ دا ویلی دی چی نبی وجنی نتسنگ غیرت کی اللہوی چی گوایی بھی پیشکا دلی آن مسلہ دا بس میشه دا پال لی آنو کئی چی نکام نکی گیم پین شہیدو که جرگوای اکلا پامسی کو ہن آنو بندی کئی دوی دل ویودي بګورونو کې هتاي د وفاه ون الموت تر دي جو واږي دل رمرګ مرګ راشي د شپې بګور کې امړشي په خپل باندې او يجال الله لهن نسبيلا يا وګرزي الله دل رلار چاغل قضي حکم دي علاوه په حکم جاری کی چې تاسو نېکه خدمات مستجونه پرې تاسو نېکه نې کېږي ها نن ماشرہ ګندا پدېښه ويره په دې پلان باندې مشک پیدا لی بلې مې د وېشک په شو قرآن دا وی چې jewdیم لیدا خو جې سلور گواہان در سره یې گواہی بڼکین ول زانیا دیانه ها اغه توا له کان jira دوه کې دی بپینتا مین کومستا سنا ف ازهما زرر وضی دی پړلتا زرر ور تور کین او دا بدامل دا ډیر پليتا مل ددی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا خپل اجمال باندې پری خوږم ائ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ا قیاس په ځم باندې کین ها په تسمیه کین اغه دا وی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې سب خدمات ها پاګمحلی مستحق وی اغه زیکه چې کم دې ته اشتها کین په دې کې اول دی وی تا خدای امامو په رحمۃ اللہ علیہ ورته جواب ورکی شده محل مشتها نوی دا گنده دی وی محل مشتها دا ندی دا گنده دی ټول گنده پدری کی تا دا او دغه باندې صحیح خبره ندان دا په خپل ایجمال پرې قران د دې څخه هدا نه خو دو یو جی اوشا یوشا جی دې تواړو ها یوب سره پدی تسمییا قیاس باندې مناظرات را واسو کو اهانتی ورته وی وی قارورتا شیشه تر قارور ول وی نه نو ورته ځکه ورته قارور وی چې په دې کې بو تقرر کېبو پکې ودريږي نو هانتی ورته وی چې ستا په کېټه قرار نيسي او دې ته قارور نه وی شیشه ورته نه وی لیکي هغه له شه په ریبان نه نو پیسې باندې قیاس نه ا کو هو کما ندی ا کو لشی والزانیہ دیا نه ها منکم فخذوهما او د دې د پارا دی لما داوی څنګه څنګه ستاسو تا کو یو شان ستاسو ول ورکان سوبې دیوال پر او غرزوا سوبې دیوال سر ته اوخه جو راوی غرزوا سوبې سپاکې پر واچ او راइकागा د دې په نسل خاتن کوئی والزانیہ دیا نه ها اغه دوال کان جراتو کېری پت تلایتم منکم تاسو بعضهما ضرب ور کې دي دوارو ته پاین تا با کېري دوی وستلا واصله او درست کا ملک پل لاګریستار شي وني دي نيويشي وني دي دغه نمستې دوی وستې چره دا خو بد عمل لې فارिज انهما نو مخ واړې دي دوارونو نه بیا لسه ها غلط ور د ګورې بیا pkg تلتی کار شي دوی ان الله ويش ګالا کان د توباو الرحیمه توبه قبل انما توبوا بشكا قبل ول دوبی علالای پالا باندی دی لِلذین ظنوا کسان ما پارا یعملون سوءا کیا مل گئی بداب جہالت پنا پوچاں سومه یتوبو نا بیا توبو با سیمین قریبین زر الله علیهما مہربانی کے دکان الله د اللله علی من حقیमा په هکمتलाسط او نه تو نهقبې دوبال ل لذنا د کسانو دپرا یا ملوونه صی آ چایا ملوونهەکەئ ناکاره خ تر د ح کلله جاجر مل مو تو ی ددي تمررگ کا ان تو دلانا زما تووس زایخ لیلا را ورزی عمر کون دا دې زماستو بلا فرعون هم دا ویلی زماستو بلان والا لذین انا دا کسر مایم دونا کیمری واهم کفار نو دی کافر وین په حالت د کوبر کې ولا مرغ راځي نو دا ته توبه پدې حالت کې نه قبلی وی دا کسان تیار کړي دې لرا عذابن الیم عذاب دردناک اتم حکم ذکر کړي اتم قانون میراز که خضی مولایی میراز که خضی مولایی گوری او دا طریقه دی غیر علاقی دادی رزیادا ویچی دا, وی دا زمانگ کونده دا دا منگ چاله نور دا وقت پلو که کلاه ای خوخیو که نی خوخا دای دا منگ بولو پا میراز که بولو دا کارو نمکه پا میراز که خضی مولایی یا ایوان لذین آمنو زکا مال مال نده دا خو انسان ده دا انسان شرافت داری خیال ساتا یا ایوہا الَّذین آمنوئے دیمان خاوندانو لا یحلو لکم نی دیروات تاسو لرا انتا ریسون نسا آکر ہا چپ مراج کی والی پزور باندی ولا تا ظلوہن نامتنگوئی دیلران لی تذ حبودی پارچو والی بی بازی ماک آتے دموہن نا بازی آغا مارچو ورکر امنی دیلران مارن تی ماخلا اللہ یا تینہ بفاہشتی مبینہ مگر کراتلو کی پبیا ایخ کاربانی نبیت تانگی کئی واشی روحن بالمعروف اور جنتی رویدوی سرا پخا طریقہ بانی دانا چی تب اوٹل کی خوراک کے او خد ادھے اوش اڈوڑای خوری او شملو سر ادھے خوری او تب اوٹلو کی خخ خوراکونے کے ننا آشی روحن بالمعروف چی سپ اقبل از تاق کور تر او شریکی قرآیل و آجی روحن نبی المعروف جنور سرپخه طریقه روام زمان مستاز فرمایل اللہ ما محمد طویب تراحیرین ها ویوخو کوستانیانی چاگوی دا سرادو ستا گورینا ویزی طالبم وی طالبوی که ومم آخ پل خرچکوولا زان لبمی چی ها یو کوستانی طالب وی راغه وی ما تیوی شیخ و لارو وی ما ایست شی ها ها وی اویزا <تصفح> گورم آسی خندا واندیم او تسلیمی ورکلا خیر دیم خفا کی گا او تسلیمی ورکا ولا چه خیر دیم رازی دی او دا تیری که بلا باوکی خفا کی گا ما اوارو پروانو خو خو خوش آلو خو خوش آلو نوی ماورتوی چه سمرا خوش آلو ویره کال از ما دو شو خویلی دلیم نده چه سنگر تو ردو کس بینه دا ایمائی خود جتاز سو عادت کیه ایمائی زبا اللہ پا سامن که خضو کما اینا نا دا اوینا خضوی عریق مابوی پاپتا کیا اوز اللہ امی ایمائی ارتوی جتاز سنو وقت پس لام بوی مو خود شپگ نیشتی باد لام بو یو خدا سی خلقی چاگارو ستا گوری نا و آیش روحن نبی المعروف جنور سر پا خطریق تیروان فا این کریدو موحن نا که بدگانی دیل را پا یوسیفت بانده فاسا هم تک شاید چپت شای بلگی تاست و یوشه و یه جال اللہ اوزی خیرن کسی را او بگردی اللہ پایی که دیر خیر داستا چی کمخز بایدی شی نو داگا باستا حیاساتی و داگا بایدی خیر خوابی ستاگو پا یوسفت بانی بایدی شی خوال اللہ او پاکید اللہ خیرن چوالی و این آراد تو مستبدال زوجن که را دیستاسو دا بدل ولدی او خزی مکان زوجن پزید بلخز بانی واتید عمر کریتا سو اهدہنا یود دی دوالتا کینطا رندیر مال پلا کزته بدیشی اگیلا طلاق ورکه وبلا وی خوخشی اگی سره د پیاسو چر دالین دی جوړ کړي دا مکوا خذیمه بدلوا ولا تاخذو ماخ له منه د دینه شی نشی ا تاخذونو ا یعنی سیدا خپل خزا بهتان ان په دروغ جوړولو باندې و اسمم مبینا او په گناہکاران دا قرآن قانون ده پرون رائز دا دا معاشره اسلاح بانی شروع کرده دا چرت دا موز مسئله پاک بیان نشوا او نپاکی چرت دا توحید مسئله بیان نشوا دا قرآن قیده و قانون ده چیو سید اسلاح بانی شروع کلانو پریده بیانا تراخیر پوری رسی دا اللہ قانون پوره ده دا اللہ کتاب پوره ده وکی فتا خزون و نوستر هنگینی ناملو دیل ران پا بد نامول و وقد و دا سرا نزدی ربا استاس و بازو دا و آخذ نمین کم میساقن غلیجا آخذ سیده دی خذ استاسو نا وادا خیستا واداک لکا پا حسن در سرا دا, دا واداک روشیده بتا سرا جنتی روم آدائی ی فطرت دی چه خذ سرا خذ دا غربت منی که پا وران کندر که ور سرای خون آغا نخف بگیه خو خذ ظلم نمنی ها دا دا خضو پا فطرت کی اللہی خدا غریبی در طرف آرزے کتی رئی واخذ نا منکم نیساقا غلیزا اوست دا دا خضو استاسو نا وادا سختا پا حسن معاشران نا هم قانون د مشرانو بیده بی مکوام ولا تنجهو ما نکہا باوکم نکا مکو یا راچ نکا کردام شران استاسو من النسائی دا خضونا الا ما قد صلب مگرا چمکتی رشید انه کان فایشه یقینن د بها ایدا و مقتو کو سا و سح اسبینا او پتل اردا د مشران به به چرتهونکی اوس بل قانون ذکرکه اله سما نه ان نکاح المحرمات دا خود سره نکاح الله حرامی او دي کې حکمت چولې حکمت به کې دارین چې دا حرامی خد دا سړی د ډيري ندي دي پکور کې ګور کې کلا کلا خغان که کچارت دا محرمات خد کور کې نه وي او رښتا کې نو وي نو دا رښتا پټول د اړوړي شی وای او وي بنو چې دا راغلي و ته نه دي شي وي دي کې الله حکمتونه ډیره چويلي دي هر رما دالکم مهاتکم آرام شي تاسو باندې میاں د یو ادم و بناد کوم لونه لودر ربانی حرام دا او دریم و آخواتو کم و خیند استاسو خیند در بانی حرامی دی او پل و آماتو کم پپوگان استاسو دا ربانی حرامی دی او بل و خالاتو کم مازیگان استاسو او بل و بناتو لخین لونہ درو را وررچ ورتوئی دا ربانی حرام دا او بلا و بناتو الاختی او لور دا خورا خرزا چو وردوی دادر بانی حرام ادا او بل و او مهاتو کمو لاتی میندستاسو اغاردانا کم چی پیه در کدی تاسو تا دادر بانی حرامی دی او بل و خوادو کم مینر ردان خویندستاسو در زادنا چکمو زناناو در سرپای خوالی لیدی دیو زنانا ۶ در باوره حراما او چې ده کم زنانا پی ده او خوالل دونی مت و کالو مودا که دن ندن نه چی نو ده ده اغز زنانا چ سمر لون ده اغز د باوره حرامی ده ده اغز زنانا خوین ده در باوره حرامی ده او چ یو جنی ده سرا پی خواللی ده ده زنانا از جنی او چې کم زنانا ناغن ست اوس ریشتی که نوا و پی خواللی شر نو دا راجینی دقیق وېم نه بږي مر دقیق په بوله هغه مان چې در باندې حرام دي واو ما هات النساء کوم نه دې د خپل استادو ورته وی دا در باندې حرام ده ور باه بكم اللاتی پر ګډی استاد سره اږي حضور کوم چې خصوصا استاد او سن کې وي من پرورشي وي من النساء کوم اللاتی د خپل استادو اغنا دخلتم به ناچنی زیګه تم دا در باندې حرام دي بیا فایلم تا کو نو ګذر نه تاسو دخلتون دي نه چني دې که تم کړي دي تا فلا جنالکم ننشه ګنا په تاسو باندې یو خد دا واګه سره پرګټه رااله پرګټه در باندې حرام او که چې کلا وخت دي تا ان دې کټ چې وی نو کنو شي وی نو بیا نه ده حرام دي اور سره بیا نه د سره نیک کېږ لهاب ن کومل ل نه او خې زامن زمن استستا سو کسان د حالیله خ ته ویللی کې د خته انګور وروايو من اصلله پوم د شاګ استستا سوناوان تجمع معوب نهلوخت نه او دا چې جوا او کو په منز خودو کې دوه دا پهنیقابانې پهژوندي نالی چې دوه ژوندي دي دارنګه دې کې دې لاندې دی. ماشي او خردو دا پې نکا په جن باندې شيغستي په پورې را دا پې نکا باندې شيغستي چې دواله ژوند وی الا ما قتلب مگر اج دیر شي وی دی. ان الله دې شکالا کان دې کا پورا رحيما بهون کې مهربان وال محسنات په معنا باندې د قلاب انی رضی حسین قلاده ویلې خزی دی محسناتو یو د دا خوندان وال خزی هغه ته محسنوي دریم وادي شي اغ... آزاد خزا دغه تم محسن ویلې کیږي او دریم پګډمن خزا دیتم ماشینه ویلیکی دلته د سر په یو قسم مراده چې د خووندان والو ست دی چې خووندېشته او خزان واده شی ده او خوونی مچو اندلې نو د تا کې خدي سره نکاح حرام ده زګه خووندېشته دی اوس او دازي مساله دا چې کافیر سره د جهاد جنگ وکاو او د کافیرونه د خدي راوستي دا خدي وینځي شي نو کده ده خوزو خواندان جواندی پا خبل ملکی کاسی دي نویدی کندا تا دا پار روادی. والموصناتو من النسائی پاچ دامنی دا خوزونام خواندانو والا خوزی اللا ما ملکت ایمانو کم مگر آچ مالکانی خیل اسو نستاسو داویی کراوی خواندان جواندی نو پروانش دا. کتاب اللہ یالیکم دا حکم پرسکره اللہ پتاسو باندی. و اوهل لکم رواد تاسو لرام. ماورا ازالکو ماچه لاوت دینه دی داگه یو یا چی سوار زکر کرده داپین لسم زکر کرده دا دی پینزل سنیلاوان تازل نور خزروادی انت اب داود آجو بیا موالکو ما پا مالون استاسوبانی محسینی ناپاکی ازیل اونکی دا مو استرائیدلتا ماانا پاک دامنی دا غیر مصابیات غیر مصابیهی نا مکی گئی بدلا ما ف تم تا تو ان چې بِهِ و تاسو بی پهې معبانې من ن دې خنا پ دا نوور کې د دا جونا مو نندئ پری دا مقره والله جنا کوم نشته گنا پتاسو پما گویا حکمت والا و ملم یستیا سوچي طاقت نه لری مین کوم استاد سنا تو بلند مالدار هی عین کی حل محسنات چنی کال کی د اسیری خزی سرا المومنات مومنی سرا فمن ما ملکت ایمانکم نوالی اسلی پنیکا دال سنا چمالیکان الهل <سؤال> <سؤال> اسن استاد داوی مین فتیاتکم المومنات دجنه کو استاد wala wa alamu wala fa'r bi imanikum peyman taso baad hukum min baad in baaz istaasuro baaz nawi fan ke hu hunan unika qawi dusara divin dusara bi izni alihina bi ijazat malikanu da dai baani vindisara ke nikah ke no da aghe da malik me ijaza taklim wa tu hunawar ke dita ujurhun na mahrun da dai bil غیر مصابحات ان مکی گئی بدلا منی ولا متخیزات اخدان او منی ان کی اراپتو یارانو لرا خدا اخدان دا خدا جمع دا آگا یارتوی چی پنو مغستو بانی شرمی گی ولا متخیزات اخدان مکی گئی یار باشن فا ازا حسن ناک کلشی وادشی داوین دی فا ان اتینا کرات دی اکرال بفاہی شتن پا دیائی فالے ہنانو ہن پا دیبانی نصف محل المحسناتا نیمه سزا دا هستا چی پا ازاد و خود رو بانده دا هم من الازاوی دا ازاب نا هم خوبین زی که چرده دا نیکانه مستیم با دا ملیو کلا گوان بی پیشو نو پانزوس دوری بوالیشیم او اسیل خدا چواده شیوی ندان آغا بستی دوری بوالیشیم او رجم که دوالا بیا برا بریجیم ذالک لی من خشی الانتا دا اچالا چیری که دا شاوت نمین کنستا سنا و آم تزبیرو کو سب رومکر، یعنی ده ویندو سرم نکاو نکلا خیر لکم غر بی تاسوله، زکر که اولاد تی پیدایشونو بیا با دی اولادو، خلق بیا دیشی مانتو خود ویندو زی والله و اللہ غفور راہیم واللہ بکن که محربان دی، یرید اللہ اراد که یاللہ لیوبیهن لکم چی بیان کی تاسو تا، و یهدیک و مخی تاسو تاسو نناللزین تریقی دا کسانو من قبلکم چی پخواست سنو، وا يتوبا عليكم مهربانيو کی پتاسو والله او الله علیم حکيم ویا حكمت والوه والله يريدو اللہ ارادة كئی اين يتوبا عليكم مهربانيو کی پتاسو و يريدو الذین ارادة كیاكسان یتب یو نشاوات چطاب داری که دا شاوات انت ميلو میلن ازیما چطاسو والدح کامو دا اللہ ناپاڑا وللو يريدو اللہ ارادة كي اللہ اخففان کم جس په کواله کی تاسو نه واخلق الانسان ضعيفا بلا شويه انسان کمزوري یو لسم قانون ذکر کئ نه انات للاموال المحرمات دا هغه ها مالون نه منه شي چې دا هغه هران دي یا ای ولذینا من ایمان خوندانو لا تا قلومو خریه مالکم مالون استاسو بینکم من ساسوکین بالباطل په ناروا طریقہ اِلَٰنْ تَقُومُوا تِجَارَةٌ مَّغَرَّقُ بِتِجَارَتُهُمْ ٱنْتَرَادٍ مِّنكُمْ جِرَازِ يَوْبَلَّا بِٱلْبَاطِلِ يَسْكُوَنِ كِتَازِ لَفَزِرَالُ چټول حرامو له شامل دي کار رشوت دي کار ډاکلا کار سود دي کار طریقا له بالباطلين ټولو باداملولا ټولو حرامو له شامل دي انترادٍ مِّنكُمْ ده با فرمت باندی تجارت کا اولا اداشا مزدوری آنو دا جایز نشدہ سین را پدی باندی آن ترازی من کم باندی زکا تجارت کے رضا شرط تدا پکی ضروری دا وَلَا دَفْتُ الْاَنْفُسَكُمْ مُوَجْ نَئِ زَانُونَا دامنس کے دا طول احکام اسر لگی یہ تیمان و لا مال ور کئی موج نئی زکا سوا ودی مرکی دا ویر نفسو نے پازتو کئی موج نئی خزلا مہرون اور کہیں موج نہیں بے وقوفن مالون اور مو ور گئی جان موج نہیں حق دار تے حق ور گئی موج نہیں مال تقسیم کی بشریت طریقہ جان موج نہیں بہائی خدمت کا جان دی ملک بہائی نه خدمت عامرا کی قدم مالا جے معاشرہ کی نش پاد دی جان موج نہیں او حرام نہ منشی اویتا اوی, اوی سے پتہ ملیں کہ ملیمه گھر بان اللہ حرام کرے دا تا ځان موځ نه ان الله یقینا الله کان دې بيكون رحيما پتا سو مهربان او ميه فال ذاليكا سوج شكيتا کار او دوانند وجد ظلم زياتنا والظلم نوذ ظلم نافسو ونسلين نار زده چې د نبو کو دلرا ورتا نار ها مکی 10 نمبر آیات چې تیرشي ان الذين ياكلون مال اليتامى ظلم ان ما ياكلون فيه بثنيه نار هذه ديमानो माल कुरी गेडके ओरचे ग्याचौदा याती वेली व من يعص الله ورسوله وياتا حدودا يدخل النار اورته वेदने की अदलत होई व من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نذلهه نار اورته वेदने की دا حرام مالونه خري ور دي دی پیغمبر خلاف جون دی رې کا غندیو که خادي دی نو ور دي دی او واسکې به ور کې ګورې نه ځان بچکان وکانه ذالک هند ال الله یاسیرا ده دا کار په الله باندې آسان انت تنيبو کباءر رحمتون ها نا که ځان ساتي دلوي غو نا چی من شي نو کافر عنکم سياديكم لری بكم تاسو نه موصيبت نه تاسو واندخلكم مدخلا كريما دن نبكم تاسو عزيزت منتا دلته وایي کله غټو گناونه نزان ساتین واړه بدر تمامکم او دا کباهر دا په اعتبار د امیر سره دی کباهر او صغائر په اعتبار د امیر د حکم کوم کی سره دی حکم کوم کی د بګورې چې حکم کومږي په کومه درجه کې دی نو پاله دې بار باندې سي ډېر غنا ګيره يا کبيره لکه يو استاد دي يو شاګر دي استاد شاګر ته وئي چاله دا اوپر راوړه او شاګر دې نه مني نه دا کبيره را پنيتي بار سره شاګر د استاد باندې حکم کوي چې شا برابر راوړه نو کاغه نه راوړل ته د حکم نه مني نه دي ګناه نشته نه صغيره دونه کبيره راغه پاکي د استاد پاکي دا په دې عبارت عامر سره دا امر تهون حکم کوون کې څوک دی الله حکم کړي نو اللہ چې کم حکم کړي او نه مانی دا غو آر حکمږي څوک نه مانی دا کبیره ده او سیئات نه مراد مصیبتونه د دنیا لکه سوره الاراف راوالوي اډ نمبر 95 صمبط نامکان سییۃ الحسنان جیا نی بدل کو پسندو تکلیف باندې خوش علیرا سییآ مصیبتو تکلیف او حسنہ خوش علیرا حتا افو تردی چی زیاد وقالو قد مسابا انضر او دی یقینا نسی دی مشران زمنتا تغلیبون عطا تغلیبون خوش مراد دل تا دی مصائب دی